אמן. תודה רבה בנות, תודה לאלוהים שאנחנו יכולים לבוא להלל אותו פה ביחד. זו ההזדמנות שלנו היום גם לשמוע את דבר אלוהים ולפני זה אני רוצה קודם כל לברך את האורחים שלנו שאני רואה כמה פנים שראיתי בעבר ולא ראיתי אותם מזמן כמו סטיב, סטיבן שהגיע, ברוך הבא והזוג הנחמד שיושב כאן מקדימה מה שמכם? מאיפה אתם? מייק, מייק. וסינדי ומייק, מאיפה אתם? טנסיד. טנסיד, ברוכים הבאים לבית בני ציון בירושלים. Tennessee. גם לכל האורחים שלנו, <laughs> אהרון ואחותו קולט, <laughs> ברוכים הבאים ישראל והחבר שאני שכחתי את שמו <laughs> שיושב לידך. <laughs> גם נורמן וג'סטין שנמצא איתנו כאן היום וכל האורחים שלנו שיהיה לכולנו באמת שבת שלום ומבורך זה הזמן שלנו עכשיו לשמוע דבר אלוהים ואנחנו שומעים, כן, הכל בסדר? אוקיי, כולם שומעים כולם מבינים יש לכם תרגום מצוין אז היום אנחנו לומדים מדבר אלוהים בפרשת השבוע שהיא פרשת שמיני, פרשת שמיני בספר ויקרא, הפרשה הזאת היא פרשה די טראגית אפשר להגיד, אתם יודעים מדוע? מי יודע מדוע פרשת שמיני היא פרשה טראגית? אוקיי, אז לא קראתם את הפרשה לפני זה, בסדר, בפרשה הזאת אהרון מאבד את שתי, שני בניו Ee, נדב ואביהו. Ee, ביום השמיני, שזה על השם של הפרשה, שזה היה היום ה, אפשר להגיד החגיגי ביותר שבו חנכו את עבודת הכוהנים בבית המקדש, ביום הזה, דווקא ביום הזה, אהרון הכהן הגדול מאבד את שני הילדים שלו. אבל בפרשה שלנו אין רק דברים טראגיים יש עוד דבר אחד מרכזי שהוא בפרשה, שנמצא בויקרא, פרק 11. בויקרא, פרק 11, אנחנו קוראים את ה... מה אנחנו קוראים ב-11? מי יודע? ויקרא 11, בדרך כלל. נכון, זה מדבר על... מה זה מדבר? על ה... <ש> איך? <ש> אוכל. איך? אוכל. אוכל, אוקיי. תהיו <דיוק> קצת יותר ספציפיים. על חיות טהורות ולא טהורות, נכון? אוקיי, okay, אנחנו מדברים על חיות טהורות ולא טהורות. אנחנו מקבלים בפרק הזה הוראות מאלוהים שלאו דווקא קשורים לאכילה, אלא למצב רוחני של כל אדם בישראל. המושג הזה, שאנחנו קוראים אותו באופן מאוד מאוד רציף בכל הפרק הזה, הוא מושג שנקרא טמא, טמא. המושג טמא בימים ההם היה נלקח ברצינות מאוד מאוד גדולה. מי שהיה טמא היה חייב בתהליך של תהרה להוריד ממנו את הטומאה. הכל בסדר? אוקיי. אם אפשר לשבת בבקשה. תודה רבה. מי שהיה טמא היה חייב בתהליך של טהרה להוריד ממנו את הטומאה. כל הפרק הזה, כל פרק 11, קשור למצבים שונים של טומאה כתוצאה מאכילה או מנגיעה בבשר טמא. פרק 11 לכן עוסק בראש ובראשונה בחיים טהורים לעומת חיים טמאים. בסוף הפרק אלוהים מסביר מדוע הוא מצווה על העם לשמור על כללי הטהרה. פסוק 43 כתוב אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם בה. כי אני אדוני אלוהיכם והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ כי אני, אדוני, המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים ועוד פעם הוא חוזר על זה, והייתם קדושים כי קדוש אני אז כל המערכת הזאת של טהרה וטומאה קשורה בעצם לקדושה שלנו לעומת קדושתו של אלוהים אלוהים אומר, אני רוצה שאתם תהיו קדושים, לכן תצייתו להוראות שלי יש חיות שאתם יכולים לאכול, יש חיות שאתם לא יכולים לאכול וזה לא קשור לבריאות רק, זה קשור בראש ובראשונה לעובדה שאני לא רוצה שאתם תהיו טמאים את מבינה את המילה טמאים נועה? כן, בסדר גמור, כי זה חשוב אז שייכות לאלוהים קדוש יכולה להתקיים רק על ידי חיי קדושה והדוגמה הזאת שאנחנו מקבלים בפרק 11 היא דוגמה דווקא מהצורך האנושי הבסיסי ביותר, הצורך במזון. ציות להוראות מאלוהים לכן הוא המפתח לחיים האלה. איך אנחנו יודעים שאנחנו שייכים לעמו של אלוהים? אנחנו יודעים את זה בעובדה שאנחנו בוחרים בו ורוצים לעשות את רצונו ולקיים את מצוותיו. קיום רצונו של אלוהים זה לקיים את מצוותיו. התוצאה היא, אנחנו קדושים. אנחנו קדושים כפי שהוא קדוש. אנחנו דומים לו כי אנחנו מקיימים את המצוות שלו, שהן בעצם המראה של האופי שלו. כאשר אנחנו רוצים להיות שייכים לאלוהים, אנחנו צריכים לעזוב את כל מה שלא רצוי בעיניו. הפרשה שלנו פרשת שמיני, בני ישראל מצווים להיות קדושים. מה זה בעצם קדושים? אם אתם אה, אה, מבינים את זה דרך העיניים של אלוהים, אז להיות קדושים זה לשאוף לשלמות מוסרית, וזה אומר לשאוף לעשות את מה שטוב, וכך להימנע מלעשות את הרע. אנחנו שואפים לשלמות מוסרית. כך אתם תהיו רחוקים מכל טומאה ותועבה. עצם העובדה שאנחנו מסתכלים על ההוראות מאלוהים ואנחנו לא שמים לפניהם סימן שאלה, אלא נקודה, אנחנו לוקחים את מה שהוא אומר ברצינות ומתייחסים אליו ברצינות, ככה אנחנו יכולים לחיות חיי קדושה על ידי היישום שלהם. אבל מאוד מעניין מה אלוהים עשה כדי שאנחנו נצליח לקיים את הדברים. הרי כשאלוהים מצווה עלינו לעשות משהו, אנחנו בני אדם, והרבה פעמים קורה שהמצב הרוחני שלנו במצב כזה, שגם אם אנחנו מאוד רוצים, אנחנו פשוט לא יכולים. מבחינה נפשית אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים להתגבר על האופי שלנו. ועל המצב הרוחני שלנו, שהוא מצב כנראה לכמה מאיתנו שהוא לא הגבוה ביותר. אבל אלוהים עשה משהו כדי שאנחנו נוכל ונצליח להיות קדושים. מה הוא עשה כדי שנהיה קדושים? כדי לייצג את אלוהים הקדוש, העם שלו צריך להיות לא פחות מקדוש, אבל אלוהים לא משאיר אותנו לבד. כשאנחנו לא קדושים, יש לו מערכת מיוחדת שאנחנו נגלה אותה היום. אלוהים מבטיח לעם שלו שהוא יקדש אותה, והוא נותן להם משהו מאוד חשוב. היום אני רוצה לדבר על נושא הקדושה מזווית מאוד פרקטית שקבועה בכל אחד מאיתנו. אנחנו כולנו רוצים להיות קדושים, ואלוהים קבע בנו כחלק מהיותנו בצלמו, הוא קבע אה, בתוכנו דרך אה, שבה אנחנו יכולים לקיים את דברו ואנחנו יכולים להיות קדושים. מה יש באדם שנברא בצלם אלוהים שיכול לעזור לו לחיות חיי קדושה? תשימו לב לדבריו של שאול השליח בעיגרת השנייה לקהילה הקורינתית, פרק ראשון, אה, פסוק 12. שנייה לקורינתים, פרק ראשון, פסוק שתיים עשרה. Uh, בתהילים שאנה עשתה, היא אמרה שאין לנו במה להתגאות, אבל שאול השליח כעבד אלוהים, הוא מתגאה פה, הוא אומר, זאת היא גאוותנו. הוא כן מתגאה ואומר, זאת היא גאוותנו עדות מצפוננו, כי התנהגנו בעולם ובעיקר כלפיכם בקדושה וביושר אלוהים, לא בחוכמת בשר ודם אלא בחסד אלוהים. כאן שאול השליח שמח <תובע> לבשר לקהילה הקורינתית, והוא <תובע> אומר להם את זה בגאווה, <תובע> הוא מציג בפניהם את העדות. <תובע> איזה עדות? <תובע> של מה? <תובע> כתוב עדות מצפוננו, <תובע> אוקיי? עדות של המצפון שלו. <תובע> הוא התנהג בעולם על פי העדות של המצפון שלו, איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה בקדושה. הוא הצליח להיות קדוש. ומה שעזר לו להיות קדוש, זה היה דבר שקיים בכל אחד מאתנו. בכל אחד מאיתנו קיים מצפון. שאול השליח מגלה לקהילה שהמצפון שלו היה עדות בעצם, עדות המצפון שלו, שהוא קדוש. הוא קדוש והוא מתגאה בכך. שאול עושה קשר ישיר בין המצפון שלו לחיים של קדושה ויושר. השאלה היא, מה זה בדיוק מצפון? מה זה מצפון? אם אנחנו קוראים במילון, אז מצפון הוא מרכיב של נפש האדם שמנחה אותו בתחום המוסר. זה מרכיב, זאת מערכת שהיא מורכבת, built in אפשר להגיד באנגלית, בתוכנו. זו מערכת שמנחה אותנו בתחום המוסר. היא מערכת שמובילה אותנו לתחושות ולרגשות של חרטה. ככה אנחנו מתחרטים. זהו מנגנון שאלוהים קבע באדם. המצפון הוא אחד מהמרכיבים הרוחניים שיש לכל אדם, שאתם יודעים מה, זה מה שמבדיל אותנו משאר בעלי החיים. <מצפון> המצפון שלנו בעצם זה חלק מצלם אלוהים שנקבע בנו. זאת אחת הדרכים שאלוהים פועל בלב האדם, וככה אנחנו בעצם מקבלים מאלוהים התראות איך לחיות חיי קדושה. המצוות הרבות שאנחנו קוראים אותן בפרק 11, ויקרא 11, תשימו לב, 29 עד 33, כל מה שקשור לצבע צהוב, זה קשור לטומאה. אתם יכולים לראות את הכמות של הדברים שאפשר להיות טמאים מהם, וזה לכם הטמא, בשרץ השורץ, 31. כל הנוגע בהם במותם, אלה הטמאים, יטמע עד הערב. המצוות הרבות של אלוהים בויקרא 11, אתם יודעים איך מקיימים אותם? מאוד מעניין, על ידי מצפון. יש כאן מלא מצוות שבלי מצפון לא הייתם יכולים לקיים אותם. ולמה אני אומר את זה? נניח שבן אדם היה נוגע בגביע, אוקיי? הוא נוגע בגביע של חרק. או של כל חיה אחרת, אבל הוא לא מספר לאף אחד. האם מישהו יכול לדעת שהוא טמא? <תמע> לא, <תמע> אי אפשר לדעת שהוא טמא. <תמע> אבל הוא צריך ללכת ולהגיד, אני נגעתי בחיה הזאת, עכשיו אני טמא. בעיניי אני טמא לפי מה שאלוהים אומר. <תמע> מדוע? מדוע הוא יודע שהוא טמא? כי הוא שמע למצוות אלוהים. דרך המצוות של אלוהים הוא יודע שהנגיעה הזאת בחרק הפכה אותו לטמא. אף אחד לא היה רואה עליו שהוא טמא, אבל הוא היה טמא. מה שיגרום לאדם לרצות בטהרה, יהיה המצפון שלו. למרות שהוא היחיד שיודע שיצור טמא נכנס לסיר, בישול, לסיר הבישול שלו, זה רק הוא, המצפון שלו אמור לייסר אותו. הוא צריך לקחת את הסיר בפסוק שלושים ושלוש. כל כלי חרש אשר יפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו, יטמע, ואותו תשברו. אתם במטבח לבד, ופתאום נופל לכם זבוב, או כל חרג טמא אחר, או ג'וק, או לא יודע מה, בתוך האוכל. אתם לוקחים ושמים בחוץ. מה, אתם תשפכו את האוכל ותשברו את הסיר? מי פה ישבור את הסיר שלו? אף אחד לא ישבור פה שום דבר. מדוע? מכיוון שאנחנו היום... המצפון שלנו למצוות האלה הוא לא כל כך חד אנחנו עושים הנחות לעצמנו אני לא דורש מכם לעשות את זה דרך אגב אני רק מנסה בעצם להמחיש דבר מאוד מאוד חשוב המצפון אנשים היו פועלים כדי לקיים את המצוות של אלוהים על פי המצפון שלהם כלפי מי? כלפי מי? כלפי אלוהים, אלוהים. The conscious and god. המצפון שלי ואלוהים. אבל אתם יודעים מה? לעיתים קרובות אנחנו יכולים להשתיק את המצפון שלנו. להשתיק את המצפון זה פשוט להתעלם ממנו. בשנת 1984 הייתה uh, התרסקות לפני הרבה מאוד שנים, התרסקות מטוס בספרד, מטוס קולומביאני של חברת התעופה uh, אביאנקה למה אתה לא עובר? כמובן שלא, רגע, סליחה שנייה, אוקיי, חברת התעופה אביאנקה, uh, בואינג uh, 707 של חברת התעופה הזאת, הוא התרסק על צלע הר בספרד כל הנוסעים ואנשי הצוות נספו, המטוס התרסק לחתיכות קטנות כל כך שהיה מאוד קשה אפילו למצוא ניצולים, לא ניצולים, גוויות, אבל כמו שקורה במקרים רבים, הקופסה השחורה של המטוס נותרה ללא פגע. סליל ההקלטה של הקולות מתה הטייס גילה את סיבת ההתרסקות בעצם דקות לפני שהמטוס התנגש בהר, מערכת הרדאר של המטוס התריעה בפני צוות הטיסה על הסכנה שעומדת בפניהם. בסליל ההקלטה היה ניתן לשמוע בבירור את כל המחשב של המטוס אומר, פול אפ, פול אפ, פול מה זה באנגלית פול אפ, פול אפ? מערכת הרדאר של המטוס ציוותה על הטייס הקולומביאני להרים את המטוס למעלה. המערכת הזאת חזרה על הפקודה בקול מונוטוני של מחשב, אבל חוקרי התאונה שמעו גם קול אחר. לתדהמתם של חוקרי התעופה הם שמעו את הטייס מגיב בשפה הספרדית ואומר, כמובן הטייס לא חשב שהמערכת מעבירה נתונים אמיתיים, <מח> זה מאוד הרגיז את הטייס, המערכת הזאת, והוא חשב שיש איזושהי טעות ברדאר, והוא נשמע אומר, אומר ברוגז: שאט אפ גרינגו, וכשהוא אמר שאט אפ גרינגו הוא סגר את מערכת ההתראה של הרדאר. פירוש המושג גרינגו בספרדית הוא כינוי גנאי לאמריקאי או אירופי באמריקה הלטינית. הטייס פשוט התעצבן על מערכת ההתרעה ודקות לפני ההתנגשות הוא פשוט קיבה את המערכת שעיצבנה אותו. הוא השתיק את המערכת שהייתה אמורה להגן על החיים שלו ושל שאר הנוסעים בטיסה כיבוי המערכת היה בעצם גזר דין מוות לטייס ולשאר הנוסעים. המצפון שלנו, חברים וחברות, עובד ממש כמו מערכת ההתרעה במטוס. המצפון שלנו שולח לנו קריאות של אזהרה, אבל אנשים רבים בעולם מתעלמים אה, ממנו, וכמו הטייס הקולומביאני, הם פשוט אומרים לו, שאט אפ גרינגו. וסוגרים את המצפון שלהם, וממשיכים כאילו לא קרה דבר. המצפון אמור לעבוד בצורה שמגנה עלינו. המצפון הוא מערכת ההתראה. המצפון של שאול השליח בשנייה לקורינתים, 1-12, המצפון שלו כפוף לחלוטין לחוכמה של אלוהים. אלוהים שם בנו את המנגנון הזה, מנגנון המצפון, כדי שהוא יוכל לפנות אלינו. הוא פונה אלינו כשאנחנו עושים משהו רע, ואומר לנו פול אפ, פול אפ, פול אפ. שאול השליח לא אומר לאלוהים, שאט אפ גרינגו, נכון? Yeah. הוא פועל על פי המצפון שלו, על פי הידע שיש לו מאלוהים, והוא אומר להם אנחנו מתגאים כי אנחנו מצליחים לחיות חיים של קדושה. מה עזר לו המצפון? בעזרת המצפון שלו והידע שיש לו מאלוהים הוא יכול להיות קדוש. אמן? אמן. ככה אנחנו יכולים לקבל מאלוהים התראות. המנגנון שאלוהים קבע בכל אחד מאיתנו, המצפון צריך להיות אה, בת, במצב דולק. ושאנחנו לא נכבה אותו. זה החסד שאלוהים עושה. אנחנו קוראים פה בסוף הפסוק שזה לא בחוכמת בשר ודם, אלא בחסד אלוהים. כל מה שקורה בחיים שלנו, כל דבר, העובדה שאנחנו יושבים פה עכשיו, עצם העובדה שאתם שומעים שלי זה לא רק בגלל שיש לי קול חזק, אלא עצם העובדה שאתם שומעים אותי מסתכלים עליי ורואים אותי, כל מה שקורה לנו זה חסד מאלוהים. בריאות זה חסד מאלוהים. יש דברים שקשורים לבריאות שאנחנו אומרים להם, שאט אפ גרינגו. המצפון שלנו אומר לנו, אתם עושים משהו רע מאוד. מה אנחנו אומרים? שאט אפ גרינגו. ואנחנו ממשיכים לעשות את מה שאנחנו עושים. לאלוהים יש לו... חסד מאוד גדול לתת לכל אחד מאיתנו. הרבה פעמים אנחנו מקבלים עצות מאנשים שבאים ישר מאלוהים. הם יודעים את זה, איך הם יודעים? כי אנחנו מדברים מדבר אלוהים. בינם לבין עצמם הם אומרים, שת אפ גרינגו. אנחנו לא רוצים את זה. יש דמות תנכית שמאוד אהובה עליי, לא רק בגלל שם המשפחה שלי. אתם בטח כבר מלחשים מי זה, הדמות התנכית הזאת, דוד המלך. דוד המלך התחיל את החיים שלו עם מצפון מדהים, מצפון מדהים. החיים שלו אה, היו בהתאם למה שאלוהים קבע, ומעבר לכך, המצפון של דוד היה במצב של און כל הזמן בהתחלה. הוא נרדף על ידי שאול המלך, שאול המלך רצה להרוג אותו, הוא רצה לפגוע בו בכל צורה אפשרית זה לא היה צודק, לדוד היו כל הסיבות לנסות ולנטרל את שאול מהחיים שלו יש את הקטע ששאול המלך לא מתעייף, רודף אחרי דוד ולא מצליח לתפוס אותו ואז הוא נכנס למערה ונרדם וזאת הייתה הזדמנות, אנשים של דוד מנסים לשכנע אותו, שימו לב, שמואל א', 24, 5, 6, שמואל א', 24, 5, 6, ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר ה' אליך, כי אנוכי נותנת את אויביך בידך, עם הזדמנות, עכשיו זה ההזדמנות שלך, ועשית לו כאשר ייטף בעיניך, דוד המלך דוד, לפני שהיה מלך, סליחה, דוד, קם, ומה הוא עושה? הוא חותך חתיכה מכנף המעיל אשר לשאול, ש... שהוא שוכב שם במערה, ושאול לא מרגיש. אבל שימו לב, בפסוק שש, וצבטתי את זה בצבע כחול, לאלו שקוראים בעברית. ויהי אחרי כן, ויח לב דוד אותו. על אשר כרת את, את, את, את כנף אשר לשאול. כשאנחנו קוראים את זה בעברית, ויהי אחרי, אחרי כן, ויך לב דוד אותו, מה אתם מבינים את זה? מה הלב של דוד עשה לו? אתם יודעים שהמילה הזאת ויך, אפשר להגיד, פגע או הרג? אנחנו קוראים בספר שמות את אותה המילה בדיוק, את מה שמשה עשה לאיש. שהכה את העבד העברי, ויך אותו משה ויתמנהו בחול. כאן אנחנו רואים מטאפורה על הלב של דוד. הלב של דוד פועל בצורה מאוד מאוד, אה, אה, מאוד רצינית וחזקה. איך הוא עושה את זה? הוא פועל על פי מנגנון המצפון. המצפון של דוד לא נתן לו אפילו לפגוע בשאול בבגדים שלו. אחרי שהוא חתך לו את המעיל, הלב של דוד כאב לו, המצפון שלו הציק לו. דוד פועל כדי לעשות את הטוב. הוא לא פועל לפי הרגש, אלא לפי הידע שהוא מקבל מאלוהים. הוא לא רוצה לעשות משהו, מה הוא אומר? הוא לא רוצה לפגוע בשאול, כי המצפון שלו לא נותן לו לעשות את זה. תשימו לב שבראש של דוד לא נמצא שאול הרשע. אלא שאול משיח אדוני. <אח> המצפון מכוון את המעשים של דוד לפי הקרבה שלו לאלוהים. דוד מרגיש רע לא שהוא פגע פיזית בשאול, אלא שהוא חתך לו חלק מהמעיל. <אח> תשימו לב שזאת הרמה המוסרית של אלוהים. אף אחד לא היה בא אליו בטענות אם הוא היה אפילו הורג את שאול. אבל המצפון של דוד היה ברמה האלוהית. זה היה המצפון של דוד. בפסוק שבע אנחנו ממשיכים לקרוא את מה שהוא אומר, ויאמר לאנשיו חלילה לי מה' אם אעשה את הדבר הזה. לאדוני, למשיח ה' לשלוח ידי בו כי משיח ה' הוא. וישסע דוד את אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל שאול ושאול קם מהמערה וילך בדרך למרות ששאול רצה להרוג אותו עבור דוד, הוא עדיין אדונו. <אז> אתם שמתם לב? זה עובד על ידי המצפון. הוא אדונו כי הוא משיח אדוני. הוא נמשך על ידי אלוהים. ולכן המצפון של דוד לא נותן לו לפגוע בו. רגשות הצדק של דוד לא גוברים על הדבר שראוי לעשות. הוא עושה את הדבר הנכון. אבל יש מקרים בחיים של דוד שאנחנו רואים שהוא אמר למצפון שלו, shut up גרינגו. גם דוד המלך אמר למצפון שלו, לשתוק, והוא השתיק אותו. זה במקרה שאנחנו יודעים, המקרה הידוע של הרצון שלו להיות עם בת שבע, גבר על כל דבר עד שבסופו של דבר הוא הפך לרוצח. דוד המלך היה במצוקה בת שבע הייתה כבר בהיריון והוא רצה שכולם יחשבו שזה ממי? מאוריה, נכון והוא ניסה לעשות הכל כדי שאוריה ילך לאשתו ולא הלך לו שמואל ב', 11, 10 עד 11 בואו נקרא ויגידו לדוד לאמור לא ירד אוריה אל ביתו ויאמר דוד אל אוריה הלוא בדרך אתה בא מדוע לא ירדת אל ביתך? אתם רואים עד כמה זה מגוחך. המלך קורא לאחד הלוחמים ואומר לו, נו לך הביתה, לך הביתה. אתם חושבים שצריך לשכנע מישהו שבא מהמלחמה ללכת לאשתו? זה נשמע לכם הגיוני? הרי אוריה לא היה צריך שהמלך יגיד לו, תשמע לך הביתה. לאשתך מחכה לך, באת מהמלחמה. לא צריך לשכנע בן אדם ללכת הביתה. אבל המצפון של אוריה <אח> היה, אפשר להגיד מילה יפה בעברית, אני אגיד, היה בעוכריו של דוד. כשאומרים עוכריו, זאת אומרת שזה בעצם מנע ממנו, אוקיי? <אח> אז <אח> המצפון של אוריה היה יותר מדי בשביל דוד. <אח> מה אוריה אומר? <אח> אוריה אומר לדוד, הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי? חי חייך וחי נפשך אם אני אעשה את הדבר הזה. הוא אומר לו מה? כולם עכשיו במלחמה? הם סובלים? הם בשדה? אני אלך לשכב עם אשתי? תשכח מזה. איך המצפון של אוריה? מה זה מצפון? הוא לא אומר למצפון שלו שאת גרינגו. אפילו שיש לו זכויות להגיד את הדבר הזה, נכון? הרי אני נמצא פה, למה אני צריך לסבול? אשתי פה, אני אלך לאשתי, היא בטח תפנק אותי, הכינה לי אוכל טעים, נהיה ביחד, אחלה, חיים הטובים, לא? בשביל אוריה, המצפון שלו לא נותן לו לעשות את זה. הסיפור הנורא של דוד ובת שבע מגלה לנו שגם מצפון נפלא כמו של דוד יכול להתקלקל. לא הייתה לדוד שום בעיה לקחת את אשתו של אוריה החיטין, נכון? אליה. לא משנה מה היו הסיבות של דוד, זה בטח לא היה הרצון של אלוהים. מערכת ההתראה של דוד לא עבדה כמו עם הסיפור שלו עם שאול. המערכת התראה שלו אה, הושתקה. דוד אמר למצפון שלו, שת אפ גרינגו. הוא המשיך לעשות את מה שהוא עשה. <תתת> נראה שהמצפון של אוריה החיתי <תתת> הוא מה שהיה פעם לדוד. <תת> ההתנהגות של אוריה <תת> גורמת לקלקול יותר חמור במצ... במצפון של דוד. <תת> המצפן של דוד, המצפון שלו מתקלקל עוד יותר. עכשיו הוא ממש כועס. <תת> ממש כועס. <תת> ויאמר דוד אל אוריה, <תת> שב בזה גם היום ומחר השלכך. הוא נותן לו עוד יום חופש, נכון? איזה כיף, במקום ללכת למלחמה, תישאר עוד יום אחד. וישב אוריה בירושלים ביום ההוא וממוחרת. ויקרא לו דוד, ויאכל לפניו, והזמין אותו לארמון, אוקיי, נתן לו לאכול, נתן לו לשתות, ועד שהוא נהיה שיכור. ויצא בערב לשכב במשכבו עם בת שבע? לא. עם עבדי אדוניו ואל ביתו לא ירד. המצפון של אוריה אפילו לא התקלקל גם שהוא היה תחת השפעה של היין שדוד נתן לו. כאשר הוא יוצא מארוחת הערב עם המלך, הוא לא הולך לאשתו, הוא הולך למקום בו נמצאים שאר העבדים של דוד. זה כבר היה יותר מדי בשביל דוד. עכשיו המצפון שלו, של דוד, בכלל לא עובד. הוא אומר למצפון שלו, שת אפ גרינגו, והוא משתיק אותו לגמרי, ומה הוא עושה? שולח את אוריה אל מותו. ויכתוב בספר, ויהי בבוקר ויכתוב דוד ספר אל יואב וישלח ביד אוריה. ויכתוב בספר לאמור, הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ושבתם מאחריו וניקה ומת. המצפון של דוד שולח את אוריה למות. הוא לא רק מתעלם, הוא ממש מכבה את המצפון, והתוצאה היא רצח בכוונה תחילה. האם דוד עכשיו ברגעים האלה חי חיי קדושה? לחלוטין לא. הוא חי חיי טומאה גדולים וחזקים, וזה כתוצאה מהשתקת המצפון שלו. איך אנחנו יכולים לשמור על המצפון? המצפון שלנו הוא מנגנון שיכול להישחט ולהתקלקל. איך אנחנו יכולים לשמור על המצפון שלנו שיתפקד בצורה יעילה וטובה? אנחנו חייבים לקבל מאלוהים את האמת שלו. אם אנחנו מתעלמים מהאמת של אלוהים, אנחנו אומרים לו, shut up, גרינגו, וממשיכים לעשות את מה שאנחנו עושים. אנחנו חייבים להיות מאוד קרובים לאלוהים, למוסר שלו, ולהדרכה שלו. <מצפון> כך המצפון שלנו יעבוד טוב יותר. הקול של המצפון שלנו הוא הדרך של אלוהים להעביר לנו את הדרך הטובה ביותר לחיים של קדושה. לא רק לגבי מה שאנחנו אוכלים, אוכל כשר, לגבי כל דבר שקשור למה שאלוהים מצווה. אנחנו צריכים להתרחק מאבלי העולם הזה הם עובדים על המצפון בצורה הפוכה ומשתיקים אותו. בהמשך הסיפור, אלוהים שולח את הנביא שלו. אלוהים, למרות שהמצפון של דוד מושתק, אלוהים לא מוותר עליו כשהמצפון שלו מושתק. אלוהים שולח את הנביא שלו. אתם שמים לב, כשהמצפון לא עובד, עדיין דבר אלוהים נשלח. כבר אלוהים נשלח אל הנביא ואומר לו ומספר לו את המשל על כבשת הרש. <אז> כבשת הרש זה סיפור שהיה יותר מדי גם בשביל דוד. מדוע? <אז> הוא היה רועה <רועצון. אז> היחסים שלו עם הכבשים היו יחסים נהדרים. <אז> הוא היה אפילו מוכן לתת את החיים שלו בשביל <אז> כבשה אחת שאריה לקח אותה. <אז> וכאן אלוהים נותן לו משל שנוגע ושם את המצפון שלו על מצב של און הוא פותח לו את המצפון אחרי זה שדוד שומע את המשל הוא מאוד כועס ואיחר אף דוד באיש מאוד זה שמואל בית שבע שתים עשרה עד אפשר להגיד מאחד עד שתים עשרה או שזה, סליחה, זה ב-12, לא, לא. שמואל ב', 12, 1 עד 7, אוקיי. דוד כועס מאוד, ואומר, מי שעשה את הדבר הזה, מה מגיע לו? למות. בן מוות האיש העושה זאת. ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. ואז נתן אומר לו, אתה האיש. והוא אומר לו, כה אמר ה' אלוהי ישראל, אנוכי משחתיך למלוך על ישראל, ואנוכי צלתיך מיד שאול. לאחר שדוד שומע את המשל וכועס, גם במצב הזה לא יורד לו האסימון עוד, הוא לא מבין שהמשל מדבר עליו, הוא לא כועס על עצמו, הוא כועס על האיש במשל, ואז מגיע הרגע המכריע, זה הרגע שבו המצפון של דוד חוזר לפעולה. כשהמצפון של דוד חוזר לתפקד כרגיל, הוא מבין בדיוק מה שהוא עשה. והתגובה שלו היא מאוד מדויקת. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לה' <laughs> אתם שמים לב מתי זה קרה? זה קרה כשהוא שמע בעצם את דבר אלוהים. ויאמר נתן אל דוד, גם ה' העביר חטאתך, לא תמות. שמואל ב' 12, 13. המצפון שלנו, חברים, הוא מערכת ההתראה הטובה ביותר שיש לנו. אם אנחנו נתעלם ממנו כמו שהטייס עשה, אנחנו ניכנס לצרה צרורה, שבסופו של דבר אולי לא אחרי כמה דקות, אולי אחרי שבוע, אולי אחרי חודש, אולי אחרי שנים, אנחנו נגלה שאנחנו נמצאים בצרות צרורות. המצפון שלנו הוא מערכת התרעה הטובה ביותר שיש לנו, וזה מה שהציל את דוד ממוות. שדוד לא אמר למצפון שלו, שט אפ גרינגו, הוא היה יכול להגיד לנתן, של אפ ולך מפה, אל תבוא לספר לי סיפורים, אבל הוא שמע ולא השתיק את המצפון. אנחנו נסיים uh, באיגרת הראשונה לפטרוס, פרק א', פסוק 14. כבנים מצייתים, אל תתנהגו לפי התאוות שהיו לכם בעבר, כשהייתם חסרי דעת, אלא יהיו גם אתם קדושים בכל דרככם כמו שקדוש הוא אשר קרא אתכם. פרשת שמיני עוסקת בקדושה, ואנחנו צריכים להשתמש בכל האמצעים שאלוהים נתן לנו כדי להצליח בכך, כדי שגם אנחנו נהיה קדושים כמו שאלוהים קדוש, אלוהים קבע בנו את המערכת המצפון אנחנו צריכים להיכנע למערכת הזאת, כדי שבבוא היום אנחנו כולנו באמת נעמוד מול אלוהים כמו שהוא היה רוצה שאנחנו נעמוד, קדושים ונאמנים לו, ולא שנשתיק את המצפון שלנו ונאמר לו, שאט אפ גרינגו. אמן. בואו נתפלל. אבינו שבשמיים, בכל פעם הבא שאנחנו קוראים את הכתובים אנחנו מתחזקים יותר כי אנחנו יודעים אבא שאתה נותן לנו את כל הכלים כדי שאנחנו נוכל לשרת אותך ולחיות את החיים שלנו ודרך החיים שלנו בהתאם למוסר שלך ולהדרכה שלך ולהשגחה שלך תברך אותנו אבא, תברך את האורחים שלנו הערב הזה שהגיעו לכאן ואנחנו מודים לך על המערכת, המנגנון של המצפון שלנו שקבעת בנו ואנחנו אבא, מהערב אנחנו רוצים אבא לשמוע על הקול הזה הקול של המצפון שלנו שצריך להדריך אותנו בדרך שלך תברך אותנו אבא, שאנחנו תמיד נשמע לקול הזה ולא נכבה אותו ואנחנו בסופו של דבר נלך בדרך שאתה תראה לנו ובאמת נחיה חיי קדושה. תודה לך על הכל, אנחנו מבקשים את זה למען התפארת שלך, בשביל כל אחד מאיתנו כאן, שאנחנו בסופו של דבר נחיה בעולם החדש שתברא. את זה אנחנו מבקשים בשם של ישוע המשיח, אמן.